«Так, громадяни, начальнику, я взяв квартиру сам, і ви мені більше нічого не пришиїте». Припустимо балабан, що я вам повірив», – полагіднішав Козоренко. «Тепер скажіть мені, де ви ночували, коли залишалися в місті?» «Очі в льохи забігали, невже вийдуть на сестру?» Він закопав у неї в погребі металеву коробку з-під льодяників. А в ній його пайка п'ять тисяч карбованців. Тепер він житиме однією надією, що скрашуватиме його важке і одноманітне життя в колонії. Порозкошувати на ці п'ять тисяч, коли вийде на волю, відповів віддано і чесно дивлячись просто в очі Козюренку. А на вокзалі. Іноді в парку. Не збрехав, бо саме там провів одну ніч. У парку молодна на ніч намети ставить, вогнище розпалює. Візьмеш пляшку, приб'єся до компанії, і тепло, і весело. Отже, знайомих і родичів, у яких ви могли б зупинитися в місті, нема. Нема, похитав головою Балабан. Полковник покликав конвоїра. Балабана вивели. «Що скажете, Якове Павловичу?» – запитав Шульгу. «Треба починати з городянки. Крутить Балабан». І щось за цим криється. Гаразд, мабуть, ви маєте слушність, майоре. Викликайте машину і до городянки. А я спробую показати балабана сержантові Мельченку. Стріляв, правда, в стаха не балабан. І все ж непокоять мене ці любительські. Можливо, збіг обставин, але як на гріх, то й граблі стріляють. П'ятьох. Приблизно одного віку чоловіків посадили на довгій лаві попід стіною. Другим ліворуч сидів Балабан. Знав неспроста все це, але бадірився. Навіть посміхався вдавано. Проте руки у нього дрібно тремтіли, і він сховав їх між коліньми. Зайшов полковник Козюренко з понятими. Він навіть не глянув на Балабана, став боком наче хотів показати свою неупередженість. Та Балабан відчув таку ненависть до цього спокійного і впевненого в собі чоловіка, що ледве вгамував бажання кинутися на нього. Увійшов сержант Томельченко. Козюренко щось говорив. То була звичайна в таких випадках процедура. Але Балабан не чув жодного слова. Він одразу впізнав сержанта і не міг відвести від нього погляду, хоч розумів, що цим може виказати себе. Однак нічого не міг діяти. Це було понад його сили. Захотілося підвестись і зізнатися в усьому, покаятися, упасти на підлогу, битися об неї головою, щоб заглушити в собі пал, який чомусь піднімався до серця і відлунював ударами крові в скронях. Полковник Запропонував у Мельченку приймно поглянути на п'ятьох попід стіною, чи нема серед них людини, яка напала на нього. Ці слова дійшли до Льохи, ніби поза його свідомістю. Проте подали сигнал про небезпеку, і він зумів зрештою здолати себе. Відчув, як відхлинула кров від серця, наче воно спорожніло, і почало працювати в холосту. Шкіра в балабана посіріла. Він одразу спав з лиця. Дивився, наче, на сержанта, але нічого не бачив. Зір якось не затримувався ні на чому. Дивний стан людини, коли вона відчуває себе майже неіснуючою, потойбічною, коли нічого не страшно. І все здається суєтою суєт мізерією. Спочатку Омельченко розгубився – Усі п'ятеро були на одне лице. Та він змусив себе зосередитись. Погляд його став твердим. Уявив собі обличчя того, що вийшов тоді з темряви. Воно ожило перед ним. І не схоже було на жодне з тих, на які дивився зараз. «Ні», – мовив нерішуче, – «ні, тут його нема». Наразі його погляд схрестився з поглядом другого ліворуч. Щось смусило сержанта втупитися в обличчя молодика. Ні, воно мало чим скидалося на те, яке снилось йому в лікарні.